Jag fick Nej, ett väl, men skit om... Hey upp, tomt, hey upp. Bara, men gud, vi alltså, har sett att det bara för vi skämtade lite om det. Ja. Hej! hej, <laughs> Hur var du, Nalland? Jag mår inte bra. Inte jag alldeles. <laughs> alltså, ni förstår inte vilka problem vi har. Vi har varit så irriterade idag. Och så ja. arga och ledsna. Alltså, jag har jobbat lippa flera gånger för att jag har varit så arg. Ja, ska vi berätta vad vi gjorde då? Ja. Igår. Ja. Idag är det tisdag. Ja. Vilket Vi att vi är lite sent ute med... Och spela in, vi brukar spela in på måndagar Ja, exakt, och det är ju för att vi, vi var här och spelade in igår mm. Det var inte så att vi hade glömt av dem men Nej, det vi vi är till och vi... med gäster med oss Ja, mm. som ni säkert får veta Om vi får till ja, det, om vi får till det då. Mm. Men vi behöver inte nämna namn Nej, verkligen inte okay. <laughs> eh, Och ja, vi skulle vi spela in Det gick skitbra Sen när vi ska skicka över filerna så låter Och jag som musar ja. Det är låt som vi har lagt på effekter Ja, och sen eh, våran, eh, våran, Sebastian, vet jag när nej. Sebastian skulle ändra det så fick jag till svar att nej, det går inte att få någon bra mellan, balans mellan Smurfan och Darth Vader. Så jag bara, fan, det är... Ja. Erik bra. men varför kan det inte låta så då? Det är väl ingen? Är en nej. liten twist. Jag bara, nej, kanske det inte. Det går nog inte riktigt. Nej. nej. Så att vi är väl vi lite irriterade idag. Mm. Vi är lite irriterade. Så. Ja, och klockan är sent som vanligt. Halv, Halv sex. Men, eh, vi, kan vi är lika taggade ändå Det känns som att vi ändå har lite feeling ja, Jag var faktiskt, faktiskt taggad ändå och ja, att gå ut Ja men det var jag med Jag tänkte bara nu får träffa dig Vi får bara uh, ut och ja, göra ja. om det här eller, Hoppas vi blir bättre ja. Ja. Men vi drar ju som vanligt Vad har vi gjort i helgen mm. Vill, Ska jag börja? Ja det kan jag och I fredags kommer jag från Stockholm Från en mysigt trip med klassen Jag gjorde väl ingenting särskilt egentligen Mer än att bara ta det lugnt hemma med familjen och Rasmus. Mm. Dagen därpå var jag på brunch för min faster som fyllt fyllt 70 tänkte jag säga. Det. Hon har inte fyllt. Hon har fyllt 40. <laughs> Oj, det var skillnad. <laughs> Lite så skillnad. Oh. Och sen på kvällen var vi i ligan hemma hos Rasmus och försökte Lian. pizza och kollade på svängmatchen. Och sen på söndagen var jag på sjuårskalas och, och övningskörde. Sen... Ja. Jag ja. Fan. Ja, nej. Nej, men det är ingen nyhet nu. Det ingen blir det, nyhet. Slaget. Ja, det är ju liksom så här typ Nelly, vi får trässa sen var varje vecka. Nelly, vart nu du kört idag eller ja, denna verkligen. helgen? Denna söndag. Nej, sen så, så, så. bara jag. Ja. Super. i vanlig ordning. Alltså det standard. Ja. vad har du gjort i helgen? Uh, i fredags så var jag bara med Erik. Uh, vi jag somnade vid tio. Så att eh, jag var så jäkligt trött Jag vet inte riktigt vad, det var för ve speciell vecka Som gjorde så att jag var så trött Men mm. det var jag till. Ja. Sen så på lördagen gjorde vi inget speciellt på dagen Men på kvällen så var vi på en slags bal eh, Supertrevligt, supermysigt Eller det var typ en middag Mm, ni var jättefina. Ja. fina var. Åh, tack. Alltså vi alltså, har känt alltså fiffa. Jag hade aldrig varit så fin i mitt liv. Nej men du var väl, alltså jag kollade jag på Milla sönder så... till balen alltså i trean. Ja, nej men jag kollade på den, den bilden som du lade upp på Instagram så många gånger. Och Rasmus bara men nu får du fan. Jag du kollade <laughs> på han så många gånger. Jag bara, men de är så fina. Ja, alltså det var så mysigt verkligen. Och jag det är så himla nice att klä upp sig så för det gör man ju aldrig liksom. Nej, så man man ja. Så det gjorde vi eh, och sen på söndagen så jobbade jag mm. men fick gå hem vi Efter två timmar. <fört> för att eh, jag inte behövde typ. Och så killade jag bara hemma. Jag hjälpte Max med plugg. Oj. ja Jag, jag, jag, jag tänker att jag gjorde. Med vad? Inlämning. I? His, uh, SO. Oj, oj, oj. Mm, men det var faktiskt något <fört> intressant. Utan det är Jaha, om, okay. Jag tror han skriver om eh, eh, barnarbete. Jaha, okay. Så det är något som jag intresserade mig väldigt mycket om. Ja, så det fick jag hjälpa honom med för att han skulle ha en inlämning den dagen. Ska jag inbra, Jaha, men det eh, låter lite lite. dig. Nej men va, jag vet inte hur många inlämningar jag har denna och nästa vecka som jag inte är klar med va? Nej, jag, känner, jag har lite press av att sitta här och veta att jag samtidigt behöver plugga. Eh, i, verkligen, mm. men vad vill jag ändå få ut ett avsnitt sitt veckan? Ja, men jag sa det bara, när jag, jag ska träffas mig sen, jag bara, du, då är det plug som gäller. Och alltså, du får, jag får vara världens tråkigaste men det är det som kommer att ja. prioriteras ikväll. Och imorgon. Göra. Och på torsdag. Precis. Tyvärr. Ja, exakt. Och så är Ja, men så var liksom min helg. Våra helger. Mm, bara helger. Ja. Då har vi dratt det. Ja, verkligen. Vi har inte öppnat den kära nej, våra kära... Nej, kära burkar. Nej, vi har inte gjort det. Ska ja, vi dra? Jag har ingen Red Bull. För att, eh, det fanns bara en. Ja, och när jag sa att hon fick den för jag Jag får inte ens under mina naglar under den. Okej, okay. vi får öka. Nej, vänta, vänta då. Okej. Okay. Men vänta, jag får inte ens... Oh my god, det är skitont. Okej. Okay. Aj, och då. Nej, det går inte. På riktigt. då Okej, ett, två, tre. du, du. du, du. Och jag fått en det här. Var... Kolla. Kolla. Liksom. <laughs> jag gjorde det redan innan för jag trodde det där innan du bara skulle öppna för jag hörde inte, Du sa bara ett, två, tre mm. och då tänkte jag tre. Jag tänkte också det, men sen så kommer jag på just vi måste se att du, du, du, Kolla. <laughs> no. Skål. På det Ja, alltså vänta, jag måste ta upp en grej. Mm. Som jag är så jävla förbannad på. Och jävla förbannad också. Fruktansvärt arg. Mm. Har du hört att Youtube är fucking efterblivna? Nej, det har du har inte för att Du sitter med en <laughs> Alltså, de har kommit in med att föräldrar kan gå in på Youtube. Och klicka i typen grej på vad barn ska kolla på och inte. HBTQ Om de vill att man ska visa... <clears throat> Människor som är gay eller människor du vet sånt om inte. Nej. Och jag är så jävla arg. Emma, alltså, vad fan är, på vä vad är världen på väg? Nej, Gud, Jag trodde det blir gick framåt och gå för fan bakåt. Nej, alltså, YouTube jag... som är en sån himla stor, alltså social. Det är socialt mail, nätverk. Liksom. Ja, nätverket. verkligen. Nej, alltså jag kan förstå typ om man har det, för då kommer man ihåg till man var liten typ så här, att det var alltså det finns ju alltid åldersgräns på vissa grejer ja. jag kan förstå om det skulle vara typ sen när det gäller typ, typ skjuta spel eller skjuta ja. det kan vara bara vad som helst ja. typ som min brorsa ville spela spel som är 18 plus och han bara är 10 det, är ja. liksom så här, men det kan man ju förstå men att man inte ska liksom kunna få se men som att det är så himla onaturligt typ. som att ja, men att föräldrarna ska behöva bestämma det men vad är det för störda människor? Alltså, helt det, är ju, det är ju svenskan. Det är ju den riktiga, alltså gamla svenska. Alltså, som... Jag suckar och suckar och jag bara. Jag blir så trött. Mm. Vad va är det för fel på människor? Men frågan är så alltså, tror du alla kommer göra det? Nej, alltså, jag tror inte det. Det, i alla fall. Nej, men jag menar tänk så här: Om typ mamma och pappa skulle göra det och så skulle. Alice kollar väldigt mycket Youtube, vet jag. Ja. Då skulle alla hennes favoriter bara försvinna. Ja. Jo, eller inte Thomas Ekelius, homosexuell. Jo. Ja, då skulle han försvinna från Alice. Ja. För det vet jag att hon kollar på väldigt, väldigt mycket. Ja, men jag men alltså... Och det är så här, då försvinner det ju. Det är ja. så mycket... Då, vilka är det kvar då att titta på? Nej men alltså, ty, man ju. alltså Det är ju så himla stor grej nu alltså, eller, Grej och grej, det har ju alltid varit Bara att det inte har varit liksom, lika accepterat Men jag tycker det är gore. Nej men på Youtube är ju det ju ja, det alltså... Och det är jättefint Ja, jag älskar det, men alltså, jag blir så himla ledsen och att bara deprimerad att det ska vara så här. Mm. Det ska ju gå framåt, inte bakåt. Nej. Och då tycker jag ändå att YouTube, som, äm, liksom, det är ju människor som kan uttrycka sig själva mm -hmm. och visa vad man är, och då ska de liksom göra som man ska stänga av det där. Nej, alltså, det är ju sjukt. Så jag menar, det finns ju sådana som går ut med att de är typ transsexuella ja. på YouTube. Och det är ju ja. jättefint på så sätt. Ja, jag tycker också att det är superfint. Jag blir alltså, nej. Ja. Så er, alltså, ni för alla som lyssnar på här gör inte det. Nej. Låter det bara titta på vad de vill. Men det, är ju det, är... det är inget konstigt. Det är som att det är världens grej. Är nej, inte... precis. exakt som att det var eller... Jo, nej. <laughs> ja, det spelar ingen roll vad det är för nej. läggning personen precis. ska ha. Om den så är homo eller hetero eller trans eller vad tusen som helst. Men det är ju ingen skillnad. Alltså, det är det som jag inte förstår. Riktigt. Nej, alltså människan var samma värde. Trots ja. läggning. Eller trots allt. Det ja. spelar ingen roll vad jag är. Eller man vill inte ens viktig. kalla sig någonting. om man Nej. Inte känner för. Det det, inte ens det, liksom. ge ut. Alltså Nej. tro ingen Du vet hon fria. Hon som eh, alla tycker. Jo men du vet hon som är den, eh, en person som inte vill kalla sig någonting. Ja nu vet jag hon. hon som är eh, mens och tamponger. Nu vet jag vem eh, just det. Alltså jag kommer ihåg när man var så här lite mindre typ för, eller inte så mindre typ för något år sedan bara. Ja det var inte någon som hon mm. blev mm. stor precis och då så liksom när hon när alla gick in på hennes Instagram och hon var typ så här typ hade stoppat en, använt i munnen typ bara, ah, blod är inget farligt typ så här. Nej. Det var, det är så här, Uh, jag blir lite äcklad av det, men mm. det, hon har jag, jag kommer ihåg man tyckte att hon är så himla konstig. Jag tror det är väldigt många som tycker det nu också. Mm, jag kan förstå vad folk tycker. Folk tycker att hon är verkligen överdriven som fan. Hon är överdriven. Och ja. att det inte ska finnas något emellan tjej och kille. Nej, precis. Det ska inte <laughs> vara något annat, vilket det är. Det finns så mycket emellan. Och hon tycker jag är en så himla, hon tycker jag är en stor förebild. Mm. För att hon är så himla cool. Alltså jag, som jag säger innan, jag tyckte inte, jag tyckte hon var skitkonstig innan. Mm. Men nu, alltså jag jag märkte henne först på Instagram. Och jag blev såhär, vad tusen, vad håller hon på med? Ja. Eh, det, det blir så här lite, hon vill, hon vill bara ha uppmärksamhet kände jag i början. Det är alltid så, man vill ju alltid uppmärksamhet. Ja men det, det är den första tanken den får ja. liksom. Men efter att hon var med i Tandpodden, Klara Hennes ja. podd. Ja. så fick jag en helt annan upp, alltså uppfattning mm. om den här saken mm. Och det är ju alltid så. Man berättar så himla bra om allting. Mm. Men det är samma typ sådana som har en annan uppfattning. Nu, Sara, nämner vi igen då. Ja. Alltså folk som inte lyssnar på hennes podcast har ju en helt annan bild. Ja, lätt. Mm. Ja, men mm. jag har en helt annorlunda bild jämfört med, vi kan ta någon annan typ bara, en annan tjej behöver inte vara kille. Så en tjej som inte lyssnar på podden det är ju, alltså de har en helt annan uppfattning. Ja, men verkligen. Det är simla. jag tycker man ska ta och Även fast man tycker det är lite konstigt tycker man andra man liksom ta sin tid och lyssna på det för att jag tror man kan ändra sin åsikt väldigt, oh ja. väldigt, väldigt mycket och väldigt fort, mm. vilket jag gjorde. Men jag är väldigt öppen på sånt liksom, för att lära mig för jag tycker sånt det är sant, liksom, att mm. jag, ja, jag, menar, jag är intresserad av det typ. Men jag menar, jag tycker alla ska göra det. Verkligen. Av föräldrar speciellt typ. Mm. som är lite äldre, för de känns som inte har lika bra uppfattning. Nej, och sen samhället. så tror jag att eh, generationerna oss och kommande generationer, alltså vi och framåt mm. eh, vi, vi kommer att ha en större förståelse ja. för allt som har med sånt här. Det är, den, det är den, de äldre generationerna som lever kvar i det här att bevara Sverige svenskt och att ja. hela tiden att det ska vara en kvinna och en man som ska mm. älska varandra. Exact. Och inte tvärtom eller byta kön eller vad tusan som helst. Nej. Och det är det som är så tråkigt och jag tror att eh, bara den äldre generationen försvinner och de här svenskarna som verkligen tänker så så kommer det bara gå bra, tror alltså, jag. Jag till Trump där. Förlåt. <laughs> mm. men okay. Tyvärr man, finns speciell. det ju rätt så många lika dumma människor. Oh ja. Eh, inte bara... som att han vann valet. <laughs> ja, och det, eh. men vill du veta en sak då? Det visar ju, när man kollar på vilka som röstar i varje delstat, det är de äldre som har röstat ah. på Trump. Ja, men det är vilka är det. de yngre som har röstat på... Jo, ja, de röstar ju på henne, liksom, ah. de yngre. Det är för att vi är <laughs> lite bättre Eh, ja, vi förstår nog mer. Alltså. Men samtidigt så vad då ska vi? De, man måste även ta hänsyn till de, till de äldre som röstar också. De har ju också rätt. Någonstans. Ja. Jag menar, alltså. Man kan inte bara. Låt oss avsluta rätt. Nej, men alltså, jag menar, de har ju också rätten för att få rösta. Ja, Då kan ja. vi inte bara ta bort dem bara, men bara för att de är rösta på Trump liksom? Nej men de, kan de inte kan man inte slå in lite vatten ja. på de båda <laughs> Nej men precis det är bara att de har en helt annan uppfattning. Mm. De, alltså, det är, mm, ja, oh, gud, nej nu. Ja. jag tror detta är ett jätte jättedåligt exempel. Det här är inte om, äh, bete könsidentitet och sånt där utan det är bara typ, jag vet att äh, jag färgar mitt hår rosa. Mm. En liten period det var inte så många dagar. Nej, <laughs> det, bara, det gick ut rätt fort. Ja, men jag, jag hade det kanske fem dagar eller någonting. Som högst. Och jag kände mig så jävla cool. Jag bara, jag vill testa något annat liksom. Mm. De andra håret, för jag menar det är ändå hår. Alltså. Det växer. Precis, och det tvättas ur. Det är en hårbomb. Mm. Och så la jag ut på Instagram. Och så får jag en kommentar. Jag ska inte nämna vem. Det är så hon skriver. det var nog bättre innan. Och det var en äldre person. Mm. Och jag bara... Man säger inte så. Alltså Håller för dig själv. Vänta, bara för att inte det, bara för inte det ska vara... Hon tycker att det ska vara blont, brunt. Mm. Det ska inte vara svart. Det ska liksom vara naturligt. Mm. Bara för att de, det känns som att de kommer från så långt Alltså hon är ändå bara typ 50-60. Mm. Och det känns inte som att det är jättelångt tillbaka. Alltså. Nej, nej det är det inte. Så jag blir lite rädd där. Och bara, wow, what the fuck? Det är liksom hår. Ja. Det är lite rosa. Det var inte ens... Alltså. Nej, alltså du, du hade en fin rosa färg En ljus ja. rosa Och om jag hade bara exploderat mitt hår med hårfärg vad Snälla håll det för dig själv då ja. Jag menar det är en släkting till mig Man säger inte så Nej. Alltså Jag blev riktigt irriterad alltså. Det kan jag förstå Åh, Jag blir så arg på sånt här jävla skit mm, Men det finns alltid såna ehm, Och de kanske inte tänker på det alls När de skriver det tror Nej. Inte jag. Nej men jag tror inte jag heller jag vet att min pappa kan säga skit konsigri så jag bara vad sa du nu mm. och han bara men vad det är inte konstigt. och jag bara -jo. precis men det handlar om det där med uppfattningar man tolkar ju saker så olika ja. och det är ju politik också mm -hmm. absolut mm. ja. nej men det var, det var lite <laughs> om det jag typ alltså det, vad vi hade på tungan idag eller på så ja, vad du hade vad liksom. vi hade på mm. hjärtat. Vad du känner att du behövde, liksom Exakt, för men dig. det vi ska prata om idag är ju något... Eh, helt annat. Verkligen helt annat. Jag tycker att det här som vi pratade om nu kan vi, hade vi kunnat ta i vidare avsnitt om mm. köns- Men det är bara, bara lite en liten provsmak. En liten provsmak typ. Ja, exakt. Men det vi ska prata om idag då, ja. Är... Fobier. Ja. Yeah. Det är en stor del för mig. Det sa jag förstås lite men eller den mm. mig att jag inte skulle säga någonting. Ja. Så nu kan inte vi hålla oss med va? Mm. Nu måste vi... Släppa ut allt vi har. Ja, och vi kan ju börja med att vi kan dra lite allmänt om just fobier. Ja. Jag tror att de flesta vet liksom vad fobier är. Men... Jo, men det finns alltid sådana som bara, Va, vad är en fobi? Ja. Så jag tänker att jag drar först vad förbi är då. Mm. Och fobi är, kallas en stark upplevelse av rädsla, starkt obehag eller stark äckelkänsla som oftast utan saklig grund återkommande inför sig. Infinner sig då en person ställs inför, eller riskerar att ställa sig inför ett visst objekt, eller en viss situation som personer hyser starkt aversion mot. Ja, mm. Det står även här på den här sidan jag är inne på. Om det är fobibegränsar, eller nej, alltså det tycks vara, jo, men det var, åh, ska jag bara, vara var ingenting. Clip. <här> clip, ja. clip. Ja, men i alla fall, det var det om fobier. Det, ja, men det är ju <här> va... Nu är <var> det klart. <här> det var det. Har sagt det. <här> nej, men det är ju lite snabbare att vara fobier. Och det, det är så olika. Jag har ju mer en äckelkänsla av min fobi. Mm. Jag har en blandning av äckelkänsla. En L grej som gör min vardag lite svårare, typ. Men jag ska nog säga, är inte det är lite mer rädsla? Blir lite jo, men jag har rädsla ja, men va? Vad har jag du inte? Nej, det är en blandning av allt. <laughs> ja. Men alltså, vi kan också ta upp det som är vanligast för fobier. är ju, liksom, Det kan vara blod, ormar, råttor, spindlar, hundar. Kräkas, ta sprutor... Lamna, blod, pror, flyga eller typ vara i trånga utrymmor. Mm. Jag har hittat en sida på illustrerade vetenskap. Ah. Med de tio vanligaste fobierna. Mm. Och de första är det alltså för spindlar. Och det är... alltså, ja, jag tycker att spindlar är äckliga men jag tycker inte det är så här. Nej. Jag, alltså, jag förstår jag, jag, varför jag... jag ryser. Jag såg en video idag på... Facebook, det var ett ägg och så, mm, uh, och så bara gud, massa, jag ryser bara och mm. tänker på det, Nej, jag, jag kan förstå det med spindlar. Jag får panik om jag ska döda en spindel. Men nej, inte jag. Nej men alltså, ha, är det typ en spindelhuset och då får jag be alls vill, eller vill, nej vill är jätte för spindlar. tänker Men alltså det beror på hur stor den är. Ja, det beror väldigt på mig, Jag vet att min, min mamma inte, hittade en spindel var. som var jag håller upp mina händer nu. Alltså, om man liksom har händerna runt som ett klot. Mm. Och det var så här stort för. Som var nere i källan på Tusha. Mm, Okej, okay. jag tänker bara att vi kanske inte borde prata så mycket men jag tänker att det finns någon som har fobier. För att just och, spela. Oh, jag sen, till och med. Jag får lite panik. Sen rädsla nummer två då. Det är rädsla för uppkastningar och för att själv kräkas. Men jag, den hoppar vi vidare. Jag har bara läst igenom nu. Ja, gör det. Eh, sen är det rädsla för oska. Höjdskräck. Rädsla för smuts. <laughs> Oj, rädsla för små slutna rum, agorafobi. Ja. Äh, rädsla för öppna platser där människor samlas. och gud, vad jobbigt. Men det var öppna platser. Öppna, om du vet så här, bara gå ner torg. Ja, torg. Gud, vad man kan inte vara någonstans. Ja, rädsla för att flyga, det vet jag folk som har. Ja, men jag med. Åh, för tusan vad jobbigt. Rädsla mm. för mörker och sen den sista är rädsla för katter, hundar respektive ormar. Jaha. Ja, min forbi var ju inte med här. Nej, du kan ju jag, jag kan börja. Ja. Alltså det, här, det här är en så löjlig förbi, egentligen. Men alltså. jag har ju en bi mot fötter. Jag känner ju en sån äckelkänsla av fötter, och jag har nog gjort det så länge jag kan minnas. Ja. Och jag vet liksom hur det började. För att en av mina barndomskomster, och kompisar är väl nu med. När vi var små, vi bodde grannar, och hon, var som alltid sprang barfota och över vägar och ut och allting mm. och jag hade ju strumpor och jag hade alltid skor på ja. och jag vet att jag hon var en väldigt aggressiv person som liten <laughs> så det, det var mycket så här sparkansloss och sånt och det var alltid fötter upp mot mitt ansikte ja. och jag tror att det är liksom kommorna av smuts och just fötter upp i ansiktet som gör att jag har en sån stor fobi emot det ja. eh, ett tag hade jag alltså, ja, det är du inte fräscht? <laughs> nej och jag kan ju få, alltså jag kan ju få panik ibland jag har ju, jag vet att jag för ett tag sedan blev så äcklad att jag var tvungen att hoppa med strumpen när jag duschade. Bara för att Skämt. jag tycker att det är så jobbigt. Åh oh, jäkla det var ja. inte ens jag. Nej, Jo jag, jag sov ju med strumpor om, ibland. Va? Jag, jag satt oss ihjäl. Nej men då får fötterna vara utanför jag täcket bara. Är men är det känns som att man ska gripa tag. Ja, och jag tyckte det var så otroligt jobbigt i början när jag blev samman med Rasmus. Ja, men att... jag sova med någon och liksom bara mm. fota. Precis, Ay, ett tag hade vi två tecken mm. och jag sa bara, eller, var väl typ att vi, jag tog alltid mycket tecken och vi han vill också ha, då blir det så här, ja men då tar vi två och jag tyckte mer att det var en lättnad typ, bara för att ja. jag liksom slapp hat, alltså 15 under samma tecke, mm. men nu är jag mer van vid det men skulle han liksom smeka sin fot på mig då hade jag, jag alltså jag kan få panik då jag tycker ja. det är jättejobbigt men jag börjar bli mer och mer med det. Men ibland kan jag få sådana ryck och bara... Är det inte jobbet på sommaren då när alla springer ut på jo. för Jo. Alltså får du panik av att när du ser fötterna eller när de är i kontakt till? Nej men nära, jag kan inte sitta i en soffa och... Ja, du, du, det, du tycker nära. inte det är jobbigt när någon liksom hoppå, alltså är bara att fota och typ springer ut på mm. gräset till? Alltså se, bara för fötter så kan jag bli jättekladd. Jag vill att folk ska strumpa på sig. Mm. Är man på stranden är det en annan sak för då brukar jag gräva ner mina fötter under sanden ja. bara för att så slipper jag se mm. att alltså, det här är ju jättelöjligt Men Alltså nej, inte för dig liksom. Nej, för mig det är det en del av ja, men mig. Men vi såg ju innan en ännu konstigare förbi för vad det är, sperma. Eller vad ja. Var det? <laughs> Man Ja! Alltså, alltså förbi mot sperma. Men gud vad ja. fast. Om man vill ha sex med en kille. Så. och så börjar man gråta. Nej men gud. <laughs> Nej. Nej. Och för fan vad jobbigt. Ja. Eller äckligt. Vad tänk om man bara liksom ägger för äckligt eller det vet jag har fått panik. <hör> gud hur förnedrad är inte killen känns sig idag? Ja, tänker jag. Shit alltså. Åh oh, herregud. shit ja. vad jobbigt. Ja men det var bara för jag menar du har inte jättekon alltså jättekonstig. Jag tror det är flera som har det. Jag, jag tycker liksom med, det är äckliga smörfötter. Mm. Jag gillar inte för att jag gillar inte att jag heller gå och barfota. Jag är absolut inte. Medan Erik tycker om det jättemycket. Oh, eh, men jag har ju liksom inga fobi att eh, om någon rör mig i så. Nej, men det, mm. det har jag. Men det är tur att det blir bättre nu i alla fall. Ja, alltså det var extremt ett tag. Ja, verkligen om du duschar med strumpor. Ja, det går det fan ut för. Det gör ju det va? Nej, nu får jag sluta svära. Det säger jag varje gång. Men det Oh. Det bara kommer lite naturligt. Ja, men jag har gjort det några gånger. <coughs> men vi är arg idag. <laughs> ja, då är det tusen med okej. Ja. Så jag drar min fobi. Drar in fobi. Många som eh, känner mig vet nog att jag har fobi för att kräkas och det här alltså jag ryser bara hör och sig mm. mm. ordet. Jag vill helst inte ens nämna ordet. Nej. Alltså jag, tror inte... jag, jag, jag kan ju bara säga att jag trodde ju inte dig de första gångerna du sa det till mig. Nej. Så man började ju göra massa kvälldjur Bara för att skoja Men, med dig Ja det är ju så att ända sedan jag gick i Jag tror som du säger ända sedan jag kan minnas liksom, har jag haft på, alltså, Panik för sånt eh, Varför jag har Fobi för att krackas Är för att eh, eh, När jag var liten Eller jätteliten, jag och min lillebror Så hade vi magsjuka Minst två, tre gånger halv, Varje halvår Och fasen och det var det mer en vecka ibland. Mm. Så att jag tror jag har fått det därifrån att jag tycker det är så himla jobbigt. för att Du tror att det ska vara så länge? Eller? Ja, nej men alltså, jag vet inte bara att jag har varit med om det så många gånger. Mm. För jag kommer ihåg, alltså jag, jag ska inte berätta vad det var, men jag kommer ihåg en gång. Det här är ett minne som går upp i mitt huvud en gång i veckan. Liksom, mm. Som jag kan ligga och tänka på. Det är jag kommer jag göra magsjuk en gång så... Låg jag hemma i soffan. Och i mitt förra hus så... I Apläret så hade vi... Det var ett vardagsrum. så var det som en trappa upp. Och sen så var köket. Och där uppe stod mamma och lagade kött för Jag kommer verkligen ihåg allt. Mm. Och jag hade fått lite blåbärssoppa Jag klarar inte av att dyka nypån på blåbärsoppa nu för tiden. För att Nej. jag får panik om det. Och så började jag må bättre. Så jag drack upp det i glaset. Sen så får man ju, Jag kommer inte ihåg hur det känns men... Så jag måste kracka det. Så vet jag att jag får paniken, och paniken börjar komma och jag försöker skrika på mamma. Hon hör mig inte för att fläkten går ju och hon lagar maten och vi mm, ligger så bort. Det är typ ja, det är tio meter typ, liksom. Mm. Så att, och sen så spyr jag över hela mig. All blåbärshoppa och allting. Och jag får gå upp Nej. och duscha med mig och så. Alltså det är, just den där, jag kommer ihåg detalj liksom. Mm. I, det, alltså, i detalj. Hur det var liksom jag kommer ihåg när man var lågade kött för shows, ja. och så, det Men det är sådana starka minnen. Alltså man har ju en del sådana där man kommer ihåg alltså allt i detalj. Ja. Det finns, alltså jag har fler sådana också. Man mm. verkligen kommer ihåg allt. Ja det är så fruktansvärt. Men alltså, jag vet också att när jag flyttade till Borås så... Vet jag när jag började i fyran började här. Mm. Och jag vet att typ Film Nordström och mm. några andra mina vänner, de äh, retar allt med mig. Och ja, gjorde kvällningar, här, kvällningar mm. och spyrljud och började prata om det och allting. Och de förstod inte hur jobbigt... Alltså vi var ju små. Nej, men jag fattar inte heller. Och då gick vi ändå i sjuan. Ja, du liksom. det är så här, och alla skojar med mig och jag försöker ju inte vara den konstiga tjejen som inte... Eller som blir så här får panik typ. Av Nej. att någon håller på med sånt vanligt gris. Liksom. Så att jag liksom försöker ju att aha, typ skratta mm. bort det. Bara sluta. Aha, typ så här. Men innes inne tycker jag att det är så jobbigt. Att vi springer därifrån. Ja. Och det är nu med senare åren som jag har liksom så här bara... Jag vet, inte, jag vet inte. Jag har ju varit på massor av olika ställen för att liksom försöka fixa detta. Mm, men det är jag också tänkt på. Vad tycker du är värst? Känslan av att du själv behöver spy eller spyr Eller... Se andra och höra andra. Det, det, det jobbiga är att jag tycker det är till och med jobbigt när du pratar om detta. Ja. Jag, jag får tår i ögonen. Mm, jag ser det. det. Det här är helt sjukt. för det det, det, det, som tår i ögonen. Ja, ja, men det är det som är så... <laughs> men det är det som är... Eh, pappa säger det, att vi ska ta steg för steg. Han säger att vi ska först börja lära oss att prata om det. Mm. Och sen ska vi som liksom ta... Kanske kolla bilder eller kolla filmer. Eller så. Men det jag tror det är viktigt att man börjar prata. Bara, att man inte ger sig ja. direkt på För jag en forbi. Jag vill ju helst inte se ordet. Nej. Jag säger ju det där. Mm. Alltså jag vill bara nämna att jag har inte gjort det där. Svitt. <laughs> på över tio år. På ett i trä. Och det här måste jag alltid göra. Det är ju helt otroligt. Men det är ju så att. Alltså när jag väl. Har du, för Har du någon gång liksom haft den nästan uppe? Ja, jag tussvallt? vet att i Tursagatan fick jag det en gång. Jag satt på Toa, kommer jag ihåg. Men jag har ju fått sådana... Alltså, jag måste berätta att jag får panikattacker. Jag får... Eh, jag får panikattacker, jag får ångestattacker. När jag väl börjar må illa. Mm. Eh, jag... Men bara tanken av att... Nej men alltså, att liksom... Ni kan inte, jag tror inte inte någon har sätta sig in i min... Känsla, eller hur jag liksom gör Det finns säkert massor av människor som har samma som mig Men alla har ju olika känslor Precis. Men alltså jag satte ju mig och Jag sitter och skakar, jag sitter och hackar tänder Och jag kallsvettas så grovt Mycket så min tröja brukar bli blöt Nej mm. men alltså jag var, alltså Jag har så här grejer att <här> det är så himla När jag var liten så tänkte jag alltid så här Antingen kommer det upp Eller så kommer det ut ner Tänkte jag alltid. <här> Så jag gick alltid och satte mig på toa och detta har jag fortfarande med mig idag Så varenda gång jag bara må illa Går jag och sätter mig på toa Men jag mår ju alltid bättre av oh, Det Det är ju också att jag invillar mig oh, men det är Och sen jag vatten Jag ju hela tiden uh -huh. eh, Jag kommer ihåg en På nyår mm. eh, Aldrig mått så dåligt eh, Någonsin i mitt liv Nej. Eh, Och eh, det var inte för alkohol Verkligen inte. Mm. Utan det var något annat som jag vet inte riktigt vad. Vi hade ju käkar på kvällen också så det kanske säkert var något där. Och, och, var det min dåliga kyckling? Ja, kanske. Mm. <laughs> Nej då. Det har de nog kommit upp. Mm. Det tror jag också. Men jag börjar må så himla dåligt på kvällen på natten. Så att jag är tvungen att gå in till mamma. Och sätta mig upp och säga mamma snabbt så kan du hjälpa mig. För jag börjar ju skaka. Mm. Alltså, jag sitter med mina... Nu skakar jag med min händer så här, Jag sitter och skakar verkligen. Och jag har så mycket händer så jag kan inte prata. Nej. Och får som panik så att jag vet inte vad jag ska ta vägen och bara börjar gråta och grovt och liksom alltså sjukt, alltså mamma hon kan inte göra någonting, Nej. för det vi varit hos sådana psykologer har de sagt att ah, mamma du ska andas i en fyrkant mm, så du ska alltså andas ut så här. och jag måste ha någon som är med mig, så mm. att min hon som jag var hos och min mamma säger att vi ska lära mina vänner att hjälpa mig när jag väl börjar må dåligt. Att mm. sitta och kunna andas i en fyrkant liksom. Ja. För att annars så slappnar inte jag av. Och Nej. jag måste ju ha mamma där. Mamma är den personen som ska vara där. Men det är så att när jag mår illa, då stänger jag in mig. Det, det är helt svårt för mig. Jag ser ingenting, jag hör ingenting. Jag hör bara mig själv andas. Jag hör bara mig själv hacka mina tänder. Mm. Och när mamma försöker kontra... Alltså liksom bara, måa, hallå, liksom... Mm. Och jag bara nej alltså jag måste få kunna få vara mig själv och liksom bara sitta där i och senga. Åh jag bara minne, och nu är oh, min nya då som jag gjorde detta, och det var så himla hemskt. Mm. För det var ju också i somras jag också en sån, fick ju moddyla över två veckor mm. 24/7. Det var ju verklatsen. Ja, Och mamma och de åkte ju liksom jag var utan mamma och pappa. Jag var ensam hemma i fyra dagar. Och jag moddyla 24/7 varje dag. Och det var det värsta jag varit med om i mitt liv. Mm, och jag tänk att jag höll det. i hela, liksom, hela semestern Så jag har inga bra minnen typ, från semestern Nej, det är klart Och det var liksom första semestern med Erik och allting Så det är så himla oh, tråkigt oh. Men det, så, jag tror inte det går liksom, att förklara riktigt hur min fobi är Men jag har bara en fruktansvärd eh, Grov fobi Fy mm, fan <laughs> mm. ja, ja, ja. Det, det går ju inte riktigt att jämföra på samma sätt som Med min fobi Nej. Men det är det som gör varenda fobi så unik i sig Ja, verkligen eh, Alla har ju verkligen så olika uppfattningar eller så känslor och sånt. Ja, absolut. Nej, men jag kan ju inte vara jag får ju ångest ibland när jag är på väst bara för att jag vet att någon ja. kanske ska spy. Jag vet det, är ju också så här alltså, du har haft det så länge och till en början tror jag på i början när man började fästa. så finns det ju chans för att folk dricker alldeles för mycket. Ja ja. Lätt. Och jag menar nu är det ju så mycket mer kontrollerat om mm. man umgås ju med folk som man vet oftast kan hantera. Ja. Liksom det de dricker. Eller hur? Så. Ja. ja. ja. Men det är ju så att typ nyår eller midsommar. Eller... Mm, men det är alltid så. Där man vet att det kan finnas folk som förtör för mycket alkohol. Liksom. Men det är ju så att varenda gång jag är på fest så händer ju någonting. Mm, men och då går det, det så jag tråkigt. Det... Ah, och jag går ju därifrån. Men det är ju bra att du gör det. Ja för att jag... Men samtidigt så kanske du liksom hade behövt... Jag vet, alltså min Kanske inte stå jämte, men liksom bara vara i närheten och liksom bara typ, mm. kanske känna lukten. Nej, pff, men jag tror inte det är samma grej om man har druckit och spyr än om det har Man har käkat och svitt. magsjuka liksom. Nej. För att det är Alltså jag klarar inte... Men det luktar ju ah, inte så eller? Aj, jag vet inte. Och jag börjar illa nu, struktansvärt. Mm. Nej, det ska du inte behöva göra. Uh. Fy fan, detta är du, så du, jävligt roligt. Vill du veta en sak? Um. <laughs> min, vet du vad min farmor säger att jag är väldigt, väldigt bra på? Bra? Jag är väldigt bra på att spy om man ska prata om sånt. Mm. Um, vad bra för dig? Det är jättekul. Nej, jag har ju, nu berättar jag det, du kanske tycker det är jättebra, men jag berättar i alla fall. Mm. Um, att när jag, jag har alltid haft problem med min mans, som du vet. Mm. Och det slutar ju med att jag mådde ju dåligt varje gång jag fick mans. Ja. Och då fick man ju ofta... Alltså jag mår ju alltid dåligt. Jag hade alltid hinken jämt i sängen så fort jag hade mens. Ja, oh, jag måste bara säga att hink är det värsta jag vet. Mm. Det ordet. Alltså jag, jag, tänka, ut... jag, jag försöker undvika ordet. Ja, tack. <laughs> Men jag vill ändå liksom berätta. Uh. Och jag vet att när jag skulle åka hem från Spanien. Första gången vi var där. Så blev jag matfiftad. Mm. Plus hade mens samtidigt. När vi skulle åka hem. Och eh, jag mår inte bra på vägen till flygplatsen. Inte på flygplatsen, inte på flygplanet och inte på vägen hem från Växjö. Eh, och sen så fick jag väl ett samtal av farmor då, för vi var ju farmors då. Mm. Och hon bara, men Nelly, du är ju så bra på spy <skratt> Fick jag höra <skratt> då. För att mamma och pappa och alla dem, först åkte jag med farmor, jag åkte i den bilden som hon körde mm. till flygplatsen. Hon hörde inte en enda gång jag kräktes. Det var ingen på flygplanet som hörde när jag kräktes. Jag är, alltså jag är väldigt tyst när jag gör det. Vänta, gjorde du det under hela tiden? Hela tiden. Det Och hann till... inte komma ner något innan det gick upp. Nej, men alltså, nu Förlåt, men jag var bara tvungen. Det är ändå ja. bra att jag pratar om det med dig, för jag tror ja. du blir bättre för det även om det är skitjobbigt. Ja. men så om Det har jag ju fått <skratt> hjälpa kompisar på fillan, två killkompisar. Mm. Jag bara, vet ni vad? Jag tar hand om det Jag är så bra på spi, kommer jag fram och tar. Det <skratt> är så jävla vidrigt. Ja, oh, egentligen ja. Nej, ja oh, oh, Jag vet att det är som att typ stoppa fingrarna i halsen. Det har så. jag inte gjort. Men det men det är det vidraste. Jag... Alltså, oh jag kan säga ja. att det var två killkomsar. Det var nu i början av våret. Mm. Eh, jag bara, men du får stoppa i två fingrar i munnen. Och så... Nej, men. För <skratt> så jävla... så jag trycker på armbågen. Jag liksom fick tringa in alltså, Nej, alltså, det här är så äckligt så jag får panik på <laughs> att <laughs> bara se detta rav. Oh, oh. yeah. Nej, jag så du måste det. det. Du ska känna min rygg. Du, nu. Du, du, det är min men min är också svärtlig, <laughs> så Jag vet inte vad det är. <laughs> <laughs> ah. Nej, så um, ni kan anlita mig om ni behöver hjälp för jag är bra på spy. <laughs> Ring mig om ni vill spy. Eller när <laughs> kan. Jag hjälper. Dig. Och vet om jag är tyst. Mm. Nej men du borde ju du lära mig kanske att uh... mm kunna göra det, mm. <laughs> men det är det jag tror också att eftersom att jag inte har gjort det på så länge, nej. så tror jag att jag eller liksom, satt upp en bild på hur det ska vara hur mm, jobbet det exakt, men egentligen nu har jag ryckningar i hela mitt knä så jag kan inte koncentrera mig, aj <laughs> nej men eh, för att jag tror att det är värre förlåt, än vad det är mm. eh, men fast nej för jag vet att ni har mådde så himla illa under den här veckan mm. Så kände jag bara, jag orkar inte mer. Jag, jag orkar det. inte, jag vill verkligen få bort det. Men jag vågar inte göra det. Nej, jag man vågar inte göra alltså, Nej, men det. Är så det jag förstår dig. Den här känslan, när man blir helt varm i kroppen och man känner liksom en viss känsla i munnen. Man bara, mm. den är jättejobbig. Den kan jag också tycka är jobbig. Gud. Nej, är riktigt, för jag fick frågan av min kompis. Bara, vad är det du tycker är jobbigast med det? Mm. Och jag kan inte svara på det. Jag Nej. vet inte vad, för jag kommer inte ihåg. Nej. Gud, jag kommer på att tänka på en annan sak. Men det att jag liksom är bra på det. Det är min pappa med. Min pappa har haft gallsten hela sin barndom. Om jag har förstått det rätt. Vad är det? Alltså, det är så här små stenar som sätter sig i en viss del av magen. Mm. Som gör att man kan få otroligt ont i alla fall. Mm -hmm. Och, vilket gjorde att pappa fick lära sig mycket att spela på egen hand. Bara för att han hade så ont. Mm. <laughs> och jag tror att pappa berättade Jag kommer inte ihåg sammanhanget alls riktigt Mamma satt på fest och så var det någon kompis som var med Och han behövde spi Och pappa, men det är bara att göra så här Sen stoppade stoppar i två fingrar själv och spi bara för att visa vad man skulle göra Nej men vem dröv ja, Då är man fjärd, inte rädd sjuk. Då är man inte rädd för att spi Aschut ah, <laughs> Men jag vet ju oh, fan, Jag vet att min pappa mm. eh, Han har haft Inte forbi, Nej. Men han har haft som Nästan som det. Okay. Han kunde inte sitta i mitten av en soffa när människor satt jämta. Aha, okay. mm. Han kunde inte köra på vägen om inte det var som väggren. För att han fick panik och att han inte skulle kunna stanna. Aha, okay. eh, och pappa har berättat att hela sitt, i 30 år ungefär, han har inte det längre. Nej. Vad Så åkte han runt med en påse i sin ficka, i sin väska, i bilen. Alltså vart han in gick hade han en påse. Mm. För att det kändes som att han skulle kräkas hela tiden. Shit alltså. God, och han bara, jobbigt. må jag vet hur det är. Jag vet inte hur det är att ha fobi för det. Nej. Men jag vet hur det är att ha den känslan hela tiden. av paniken av att göra det. Shit alltså. Alltså, och det. Pappa han, gick, han fick typ som läsa. En grej som hjälpte honom var typ att läsa någon slags. Det var typ någon hjälpmedel eller någonting. Någon bok. Mm, mm. Och jag vet, kommer verkligen inte att vara hett. Men pappa gav mig den boken som jag skulle läsa till. Typ. Mm. Och på den där pappa säger att det enda du kan göra är att utsätta dig för det. Men det är ju. Det. Nej, men när människor säger det, jag, kan, jag vägrar. Alltså, nej, jag, jag kan för inte göra detta. Nej, jag förstår det. Men alltså, det är bara att kolla på mig i fötterna. Jag har blivit mer okej okay med det bara liksom Rasmus bara någon gång nudda blir jag mer jag bara, och mer. Det någon gång. Nej men <laughs> om du ser att du är på fest och du är liksom med att någon må dåligt står bara liksom några... nej, nej alltså det kommer aldrig gå. Alltså det kommer aldrig gå. Jag börjar lipa när vi pratar om det. Nej alltså, då. Men kommer jag menar, hur ska gå. du någon alltså ska du komma förbi det då? Nej och alltså jag vill ju så i alla skaffa barn. Jag tvekar så säga. Hur fan ska du göra med barn då? Jag vet då? inte alltså jag alltså jag vet att du lägger få magkruka flera gånger ja, om. och jag vet att min eh, kompis mamma sa att nej men det kommer väl säkert försvinna när du får på dina egna barn. Det kommer det inte. Jag kan lova dig. Mm. För när Max hade en och mamma åkte iväg jag började gråta för att vi fick panik vi visste inte vad jag skulle göra. Nej. Och Max hade behövt hjälp. Jag hade inte kunnat hjälpa honom för att jag inte hade vetat vad jag skulle göra. Nej. Skulle jag stå där och skaka mm. <laughs> och hacka tänder? Och... För att Max hade ju det där. Alltså för liksom i vintras. Ja. Eller i november någon gång. Och ja då... just det, det var ju samma veva där. Just när han kom in där. Eh, Så var det. Och att se min lillebror simla inklig och inte kunna göra någonting. Samtidigt som att jag vet att jag kommer inte kunna göra någonting. Nej. Gud, om detta om något händer. Men jag fick ju reda på att Max hade gått in själv på morgonen och gjort det själv. När, inte, när mamma sov. har du inte sagt något. Fattar du Jag måste bara påpeka att mitt rum är i samma vägg som toan. <skratt> eh, jag, du, det har jag med. Du, jag jag sov med stora hörselkåpor den natten. Inte hörskåpen, men det var så här stora hörlurar ja. med hög musik ska jag säga. Oh, oh. Och täcket över huvudet och öppna fönstret. Det var vinter. Jag öppnade fönstret fullt, stängde min dörr. Jag knarkade vitpappakorn för att inte jag skulle vara dålig. Det var i standard när man var liten. Nej, men nästan eller jag vet inte hur många år Jag tror inte det var bra. Nej. Jag tror jag skete rätt mycket den här veckan. Men kom. okej, den veckan. Nu ska jag, för det var inte så mycket vecka, det var det var typ bara natt. Ja. Så jag vet inte riktigt vad det var Nej. Jag tänkte på det. Du har absolut inga knep. som alltså, bara för att liksom komma förbi. Eller så här jobba emot sin fobi. Nej. Du har ingenting. Alltså, ingenting som du brukar göra, eller tänka på. Eller... Jo, eller när jag börjar må illa. Som jag sa, jag går in på tån. Mm. Det, det är ditt knep mm. du har för att lugna ja. ner dig själv. Sen, så får jag, sen dricker jag allt vatten. Mm. Uh. Sen eh, försöker jag bara sätta mig i... Jag vet inte, jag brukar ofta sätta ut mig i soffan. Jag brukar sätta mig vid... Jag vet inte, bara ha det tyst för mig typ. Mm. Låta det gå och andas. Andas, An, säger andas jag, jag bara. Det, jag. Alla ser ju andas, andas, andas. <laughs> andas. andas, andas. Men det är ju så sant. För man ska andas. Jo, mm. men det kan jag förstå. Faktiskt. Mm. Nej, jag vet att mm, om man pratar mer om min fobi. Jag kan ju få ibland få panik om jag är hemma hos Så jag vet att jag någon gång jag har varit hos Maria. Jag har ju liksom bara ställt mig i barkaret och tvättat damm i fötterna för att jag blir blivit ja äcklad. Eh, och det är inte det att jag svettas. Men blir du äcklad av dig själv då? Jag blir äcklad av mig själv. Ja, okay, okay. Det är nog det största problemet. Ja, verkligen. Och um, jag menar, jag svettas mm. inte mycket om fötterna. eller så här, Verkligen inte. Och jag duschar varje dag så jag är ingenting. Jag byter strumpor varje dag. Du liksom. Jag är verkligen inte ofräsch. Nej. Men det enda är sådär, ja, jag förstår inte, jag fattar inte varför det fortfarande är kvar. Men det som jag försöker göra är väl att hela tiden försöka bli mer bekvämare, Som att eh, försöka sova utan strumpor. Nej men det är faktiskt, Jag har blivit så mycket bättre på att sova utan strumpor. Det är bara ibland som man kan få att dricka, bara för fan och så bara ta på mig strumpor igen. Ja. Men eh, det är typ så här, det hjälper väl på sätt och vis med Rasmus. I och med att det blir ja. en sån där kontakt, liksom. Ja, jag vet. Om man sover. Ja, verkligen. Så det är väl mitt äh, tips att våga lite hela tiden. Mm, ja, man får ju ta Utsäta det att liksom, vågor Ja, och ta det i sin takt. Men om du ja. absolut inte känner dig redo, då, då, då ska du inte göra det. Liksom. Nej, men alltså, jag vill inte börja med pang på nu ska vi spira. Nej, men gud, nej, nej. Så att jag kommer ju nog göra så att Ja, men det är ju är... som att bara. Rasmus bara flyger upp med sina fötter. <laughs> nej, då, då pratar inte jag med honom på fredag. För nej. Då, jag tycker det är så äckligt Ja. Mm. Uh, Nej, alltså jag har så mycket minnen, dåliga minnen av det skiten. Mm, jag men alltså, man får ju med. bara börja med, liksom att, eh, börja med att kolla filmer. Alltså jag, börjar ju, jag går ju därifrån. Varenda, jag, måste bara, det är, jag har en otur. Varje gång jag kollar film så spyr alltid någon. Alltid. All Va? Var du på för en, Nej, men det spelar ju ingen roll vad det är för film. <laughs> Varenda gång så spyr någon. Så Något som går på tv liksom. Och jag bara, det här är ett skämt. En gång, eller det är inte bara en gång, det har hänt rätt många gånger. Så logger jag kolla och jag och film. Ja, kan du inte tänka dig du börjar spy? Och jag börjar gråta. Mm. För jag fick så panik bara. för Alltså, det är bara svämma över. Jag bara, jag orkar inte. alltså det är. Ja. Det är jobbigt. Ja. Alltså, det säger bara att du får tycka synd av dig själv. Vi, eller hur en ska tycka synd om dig vill bara vara så speciell. Eller alla vill bara att du vill vara uppmärksamhet. Oh, ja, Jag tycker att vi faktiskt ska avrunda det här. Ja, det kan vi göra. Jag tycker att det har varit ett väldigt trevlig pratstund idag. Ja, tycker jag med. Vi har varit väldigt lugna. kul och skönt. Ja. Jag känner att vi är ibland när vi är skyhöga när vi spelar in. Eh, ja. Vi är så överhypade. Ja. Som i början. Hej och tom snabbt! Ja, liksom. eller hur? <laughs> ja, man måste, nej men det kändes som en, ett skönt avsikt. Vi skulle prata skönt idag. Ja, trots <laughs> tråkigheterna igår. Precis. Men gästerna får vänta. Vi mm. får hitta vi får se hur långt nya samtalsområden. Vi kan ju inte ta samma det blir ju lite fel eh. om personen helt plötsligt ska kunna allt. Pre ja, verkligen. Men vi får hitta på någonting riktigt bra. Liksom. Det tycker jag, men vi ska göra det. Och ja. eh, tills vi hörs nästa onsdag så får ni ha det så bra. Eller tills vi hörs igen, helt enkelt. Verkligen. Inget som säger att ni lyssnar på varje onsdag. Nej, hoppas ni får en bra vecka, som jag brukar säga. Mm. Ha så det bra. hörs vi. Puss och kram. Puss, hej.